du ezagutzen ahapetik Soron Donostia, Seaskatik Seaskara, aurrok Antzerkia. Biherri kultura zein esormena eta izate edo egite esperientzia bat hala izan badaiteke beintzat 5 testa gaurri hauek markatutako bideorri bat izango dugu gaurko honetan iparrorratza eta horretarako gure gaurko gomita Arantza Irigoyen dugu. Egunon. Ongi Arantxa. Ongi, ongi. Bigarrena bizena beti galde egiten dugu. Bai, bigarrena amarena iriarte dut. Iriarte. Mm -hmm. Nafarrotik heldu ez da? Bai, ama bastandara da, maiuzkoa eta Eta ara, egia da, ez dut ara usua ipatzen, bat dut hola ahokkiria bat, egeiteko gara, ama Nafarra dut, eta eta hemen goa lapurtara. Bai, Arantxa, ahapetik eh, magazinan, E, gomitari gomitateari galdegiten diogu 5 e, ezaugarri edo bere bizitzan garrantzi aukanduten 5 e, bizipen elementu zerrendatzeko eta zure lehenengoa zure herria da Larresoro, eh antza hezkuntzak baldintzatuta edo eh kosta egin bertakoa sentitzen. Ba, egia da Brazni bistanenak gauegun Larresoroa ja sentitzen naizela. Eh baina egia daen hautzaro eta gaztaroa nunbait Larresoroti kanpo bizi santut dela. E bat uh, ikastola da e, garaian ta gaur egun ere ezpaita ino ikastorailagisuron bainan denboraan gure aitamek ikastolaren autu egintzuten eta beraz uh, kanbon hasi nuena uh, ikastola ma ikastola eta energetiken uh, adineko bakar ja nintzen horaz ikastolarate jo itentzena Eta hori bideguzi hori lizo arte, beraz egea nere gaztaroko lagunak zitutala bortxaz lagesorokoak, baizik eta inguru egietakoak, kanbokoak, ustaritzekoak, eta erogunagokoak kolegiorat etu beste eta etusi beste eskualdetatik. Eta aragiada aurtzaroa egitik kanpo egindut, bai gero aktivitateetan, dantza eta musika ustaritzen egin ditut, egin ez olakorik eta Ara, naiz eta gau egun agunta lagisorokoa izan eta lagisorokasen ditu hori bizi zan dut gaztaroan. Eta bakarra izate horrek? E, nola markatu zaitu? E, ezaugarri bezala, berezi bezala edo ardibeltza bezala. Nola bezitzen zenuen. Boa, gero egian, bo, gure familia ezagutua da, eta baginitoen beste bide batzu egian eh, implikatzeko, beraz, geago markatu naho, bai, adiskide dolagunnak egitikampo eh, eh, nitela, beraz, haste edo, ara egian berean egoiteko gudez, ba usu eh, kanpo ibiltzen nintzen, edo, ara, beraz, pixkat, giro hori, gau egun, gureo Gauhek bizi dutena guk onik azteko ez nena ala bizi izan. Bera, zela esoron ez da ikastolarik e, gauhegun, bera kanbokoa iruita amaseian e, gurekin batera sortu zen. Eta arduan zuk ere aurrak erritik kanpo eramaten dituzu. Eta bai, e... E, gustuko aginuke eta ustut importantea dela, eta saskaren da ez e, ikastolak egia eskolak direla, Baina ina la, lamaluzki memenuan ez du stolarik la baina beraz guk e, e, ere kanborat ereman ditugu hauak bai. Beraz kanbon hasi zenuen e, bidea e, kolegio tal izea ere bai. Bai beraz kanbon eginen ama ikastola gero ezkinen aski leen maila idekitzeko eta beraz kanotik ustaritzerat. joan gin lehen maila irekitzeeratan ikasle geixo baiitz ziren, Eta ondotik beritzkan boraitzulein zen kolegiorat, eta seigarrenetik terminala arte, beraz, mm. gau egungo Salvador koleguian, egon nintzen, egin urtez. Zuek zineten, zure belaunaldia e, izan da, terminala egiten e, lehena, zehaskaren baitan? Bai, hori larogoita amabiko ekainan, pasaginan beraz lehena basoa. E, bo, urte bereziak eta aski gogorak izan ziren ordurarte kolegioa edekia baitzen irugarren arte e, bigarren ere egin izan zen gure belaunaldia intzin, gure urte intzin, eta gure txanda etorizenean aus sortu zena da bai e, da ea segitu behar ginoen ez basora ino, burura ino e, denboran e, Skunde Nazionalaren gannik etzen oino ezagutu edo ez, etzen ezagurpen ofizialik kolegioak eta lisoak Eta ara, e, bigahena egin ondoren e, gurasoan artean eta irakaslean artean sohtu zen ezta bai da. E, bon, izan ziren bilkura initz eta erabakeak hartu izan ziren. Eta hor, oh, en eragun ainitz joan ziren, salbado e, mm. jetik. Eta ara, edo beste helizio batzuetarat. Baina ala ere eta eskerak e, zemai familia edo gurasoak hor zirela e, gogotxu eta eta irakasleak ere. Eta hor, oh, ameka familia gelditu ginen. Eta beraz, ideke ginoen, uh, lizoaren, uh, azken bihurtakideke gineetan, lehena eta terminala. Eta zamekaginen, e, zazpi abi xailean, e, gaur egungo ele xailean, eta beste lauak e, zientzietan. Eta zok zerregin zinean? Eh? Nik abi autatunen, ele bai, izkuntzak eta literatura xaila. Zuen ordez hartu zuten erabakia, bainan e, onzat ematen duzu. Bai, eta hori dute garaian ere etxean, aipaturik, sekulan ez bazen a, idekiko lehena. lehena. Ea hori ustaritzen, ez doi joan e, nintzen, ez da niko hori ez entzunai, eta ez ben bat ongi bizizan, niko agen nuen, a, Hor oh, nahi nola egon, Euskara zikasi, eta, eta burura ino ere ba hori, e txikita tika bidea, eta uste do, to, familiak eta irakaslek ere, ba nun baita sinestentzutela. E eta eskeherak seara geroztik bidea direki dugu orain bostu urte urtero beraz baso aukesten dela xaskar eta eta merezi du gure artean ere ezpentsa eh ba gazteaginen hemen estabida baginituen eta preski pausatu zena euskaraz ezuteginen pasatu ber e, azterketa Baina, uh, azkenan erabaki ginoen zen bezala egitea, e, nunbait ere erakutsi behar beha eginoen, e, gai ginela gure, beste dozen ikasle bezala naizteik ikastolatik pasa, ara azterketa hori pasatzeko, gainditzeko, eta bom, urte oso bereziak zantziren, e, begi hainitzen guri so, bai e, bom, e, txekoak biztan dena, irakaslea, kanpokoak ere, e, bom, prentsa eta... Ara, Eskunde nazionala ere pentsatzen dut, eta, eta gara jortan, etzen ez ezagupen ofizialik kandidatu libre gisa horkeztu ginen, eta ez e, ikastetxe baten izenean. Baina zala, libre ginen nun bait, baina ala ere baldintzapean. Gauza batzuk e, aurreratu dira, Geroztik baina baso euskaraz aldarrik apenak e, segitzen du, zuek gaur egun bezala pasazen duten garaian edo erabat guztiz frantsesez. Guk guztiz fanxeseaz, eh? bai, bai, denak euskara salbu biztan dena, bigajen gisa, baina gau egun historia eta matematikak euskaraz zpasten ituztenen gisan, guk, bai, bai dena Frantsesez, e, filosofia frantses gaur egun bezala, baina e, gerostik e, mintzatu izan nahi, ze, e, gure irakasle hori batekin, eta aitortu zauten, e, Tzakila nola egin ginoen gainditzeko, zebo, kezkatuak ziren biziki eta urtean barna nahizan geniten irakaslea initz, denentzat behia zen, basoa, e, azterketa importantea da, e, franziako, azterketa nazionala, beraz, bo, kezkatuak ziren eta prestaketa ere haientzat behia zen, e, baina, bo, horre muroa intzinagin dugu eta... Content. Eta e, Arantsa lehen Atalonekin bukatzeko e, zerke adiskidetu zaitu Larresororekin edo zein zen momentua. Nikuste gero beraz bain bat urte zela Larresoroti kanpo bizi sanais ikasketengatik eta gero ere Baionan zen bait urtez bizi sanais eta gero ara, familia osatu dugu eta begi itsuli gira bizitzerat Larresororat eta badu ere hotelura elkartea, kultura elkartea, hortana Sartuana uh, ez eta biziki hubilekoa um, dut eta idutzen zaitolako elkarten bidez ere erri bizitzan sartzen aldela, erri mugimenduan, eta baita espadakoak direla. Euskaraz uh, eskaintzen ditugu hain bat ekitaldi, badu ogoita bat urte baino geio eh, gure Gure asoek sohtu zuten elkarte hori behar dena, e, olako erri batean. Eta ara, eta gero gaur egunere gure aurrek beraz, baute xantza hori gukez ginona, e, dantza erian egiten aldute, pilota ere, eta horren bidez ere uste dut nunbait, bai adiskiduetu naizela nik garaian bizi zandakoarekin. Ba ikasketekin e, hasi gara, e, zure aurtzarotik baina... E, Larre soro utzi eta ikasketekin segituko dugu donostiara joan baitzinen e, Euskal Filologia e, ikastera e, eta ze izan zen, ez? Larre sorotik donostierako jauzia. Bai, e, bo, distantzia ez da hundia, baina bai, hala ere e, saltoa hundia izan zen, e, bo, alde batetik aski argi nuen eta nuen Euskaraz segitu ikasten eta hemen aukera bakan ta gaur egunere badena baionako euskal ikasketak ziren baina ez duango gurik e, baiona negoiteko naizuen ba etxean egon behkonura eta ba ikasketen garaia beti aukerabanda piskat etxetik oguntzeko ba ez nintzen biziki uhundu baina bederen ara astea ba etxitik kanpo pasatzea eta gero euskal filologia egin eta hori ezutzeko antziko enakien susent zer zen Baina egun batez uh, izeko liburutegian hartu nuuen uh, Juan Luis Zalaren kaka esplikatzen liburua eta biografiari begira ikusi nuan Euskal Filologia ikasi zuela. Eta nik anean, panik hori egin ari dut. Jakinga e, besusen zer zen, gero bai e, begiratu noen, bai, Euskarari buruzko ikasketak ziren, filologiako ikasketak, izkuntzalaritza do literaturari buruzkoak. Eta, eta hola sinintzen, uh, ohi buruz, eta hortan ere izan zen uh, ibilbide gora beratxoa. Dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum, dum, dum, duraro, dum, Shalom durom Dumbadum Shalom durom Shalom durom Shalom durom Shalom durom Shalom durom Shalom durom Shalom durom Shalom durom Es Asken piñean Gizakiu Chagara datu da day du gara mugara sana beba beba sueru datu mundo adia tu cykukanida miti a lemba no lenas kagaitetsa esta aqui cueta oh, oh. bai sin daguesu es di sudara eneus de surri que xa nesta saudez igun es finisango sai to dalas tu dut, onena baina ora Mai ti al en bagno len bagno len Ascagaiteza San San san san San San san san San San san san San San san san Ezin izango zaitu dalaz du inoiz. Aitortzen dut, izan zarela inerbizitzaren onena. Baina orain, maitia den baino-len baino-len. Baino Azka gaitez daun. Ah. Hora beratxoa, besteak beste, arantxa, zuke... Eta zure belaunaldikoak basua pasa euten, baina oraindik Euskal Herria ez da bat eta garaian ere etzen. Beraz, e, Frantzia eta Espainiako ikasketak homologatu behar izaten da, doa hainbat ikaslek selektibitatea pasa behar izaten dugu, ego Euskal Herrian ikasial izateko era errapatu zintuen. Bai, eta gu ez ginen bate prestatuak basoa basua doidoia pastua ginoen, eta ero bakotxak bere bideartu zuen. Eta, beraz, uh, bixtanela šartzeko, zer ba, nahi paperkeria galegiten da, beberesikia mendikara Joanez, Arrataraz galegin zizkidaten uh, uh, itzultzea, ofizialki papero guzi oreik asketena, ba, soarena itzultzea, e, bitartan sartu nintzen, asin itoen ikasketak, donostian, bost uhtekoak ziren denboran, eta, ara, biziki ongei, salgu urteg ditxutan, hori zen, largoita amabiko urtebukaran, largoita amairu astapenan, aidazkaritzara deitu ninduten, eta orduan, ba, iritsi zizkiela delako gutun ofizialak, eo itzulpen ofizial horiek, eta horiek e, bali okideetzen si da e, terminaleko urtea, oda, han garaian code deitzen zutena, menan basoak etzola balio selektibitateerako. Eta gaz Bernitola bertan berautzi ikasketak eta segitu nahi banuen, berko nuela selektibitatea pasa. Azoko handia izan zen, e, erauz utzi nituen ikasketak e, urtagilean, eta han bol eskeak lagundu ninduten hainitze, hango e, bolagunek eta beste familia zenbaitek, Eta beraz hasintzen silektibitatea prestatzen. Ma prestatzen hango ikasleen gisara. E, beraz horrek nahi du berriz basoa bezalako e, azterkitat prestatzen asin intzela nere aldetik. Eta urte horretako ekainean aurkeztu e, nuen donostian. Eta hango lizeoko, barandiaren lizeo haren izena nun bait, hango ikasle banintz bezala. Zona hartuzten dert izena. Eta hola pasanituen, pasanuen silektibitatea. Eta eskerra gainditu. Eta raza ondoko ikastuhtan berriz asin nuen a, Euskali filologia ikasketak hasi nituen, eta justu urte hortan e, izan zen hezkuntzan e, aldaketa bat plant plan, plan begira eta bost urtetik la urtetara pasatzeenikasketak. Azzo lorenburu nahitza ez talde edo gelaberaarekin e, lan egin edo bukatu ikasketak urte bean e, bukauna e, ez nola ala urterik galdu. Baina hortan bergittze ere basoarekin bizi izandaakoa besteeraku dak be egzere gainitu behar zan traba hori, eta eta selekritatea gaur egun susenztain nola den, baina azterketa pisua da, bi egunez egiten dira, bizpairo egunez bereala, egun batetik bestea, goizean bat, txalnean bestea, e, programa junt diferentak dira, e, basoarekin zuze deuskustekorik, eta, bo, naiz da euskaraz izan, bo, zenbait zenbait galderainetan bate ulehetzen, baina, bo, euskararekin eta frantzesarekin erpentsatzen du, eta historiarekin, ala, gain ditu nuen. Eta, behin bukatuta, e, zer da euskal filologia? Euskal filologia, ba euskal izkuntzari buruzko ikasketak beraz hor, lehen bi urtetan itzen dira, olako, enola gai, ikasgai horoko dira, beraz, dialektologia, hizkuntzalaritza literatura, biztan dena, e, gero gaztelerazko ikasgai bat bazen, Fantsesanik hautatu noen, Euskararen historia, eta, bi aski gai horoko hak, eta buruan hautatu behar da berezitasuna, edo hizkuntzalaritza edo literatura, eta nik literatura hautatu noen. Eta gehiago literatur, ba, literatura historia, literatura kritikika eta olako gaiak lantzen ginituen. Eta literaturan murgiltzen ere hasi e, zinen, beste hainbat kiderekine batera Lubaki banda sortu zenuten Ai. gaur egun zorionez e, ba, bertako hainbat kideren liburuak irakurri ditzakegu. Bai, e, Lubaki banda Bizki aventura polita izan zen, hori e, laurogeita mahirukoa azaroan e, sortu zen talde hori, E, bon, e, luse izaitan la explikatzea behinan denboran e, ba, bazen olako galdera bat hainbat ahgitaletxek eta jendea galetentzu nundira euskal idazle gazteak eta hori haiten zuzten zeruari begira eta gu atera ginen janez gu hemen gira behinan luhpean Lubakietan, trintxeretan, eta, eta lastera terako gira. Ta pixka bat, hor bilduginen, e, iru ezagarekin etan bat euskara, euskarak e, ba, juntatzen gintuen, e, hor baiginen eskualde desbegintakoa, bazirenda fartarrak, bizkaitarrak, elkaizagutu ginen edo unibertsitatean, ez ni biltzen nintzenan bortsaz, baina inguruetakoetan. E, beraz euskarak ginen e, puntu komuna, e, idaztearen gina, Azto husu, eh, adinoktan, bera, zuretzat idazten duzu edo lagunentzat, baina baginen literaturarako joera hori, eta gero gazteak ginela. Ba, gazteak emezohtzie eh, meretzi uztetan, gauza, eh, nola, iraultzaileak ginean, eta gauzak kaldara tunai ginean. Eta pixat, hitika hori ginean ez, argitaletxek zituztela gazten ah, liburuak edo poemak edo argitaratzen. Eta ara, gu hor ginean, eh, lurpetik katerako ginean, eta manifestu bat ere idatzi ginean, laruita mairuan. Eta e, susa aldizkariarekin batekin bat egin eta hiru ale e, agitaratu gineten gure, gure lanekin Ara, digital dizenbait ere eman izan ditugu musikatuak baino bateritan bakar bat jabatua izan da, eh berrikitan berri zentzunutana, zurieskeh eta, <laughs> bo, hori itsapen politak dira. Ara, hiru hale eta urte baten buruan e, proiektua ber bertan bera gelditu zen edo hortan eta bakotsak bere bidea hartu zuen. Eta genduzun bezala geroztik e, ohtik atera dira gaur eguna, biziki ezagunak dirana, e, euskaldazleak, arkaitzkano, axerzihano, eh, saristatua izan dena berrikitan. Eh, josu koetxea, e, oh, behar munduan ere mm. zaguna dena. E, bo, eta beste inbat, beste inbat idazle. Eta zut orain e, oietako baten liburu asko artean duzula, modu berezian irakurtzen duzu? E, bai, berezik irakritu behikitan argitaratzen ah, ginezan ah, poemak. Eta eta bai, ala ere ora ikusten dutanean batzuk zebide egin duten. Eh, bo, eh, ongi, eh, bakotxak bere mailan egin dut, eta Eta ustut hori eh, zen helburua, ez? Eh ater, aintzin ateratzea eta euskaldizlek ere beren lekoa izaita ustut den moran eh, izan zirela hala ere kritikak eta ezabidea sortu zuela eh, talde horrek benan. Ara, aintzina, euskal Herrian beti bitiz da bai. hori da, hori da, bai. <laughs> eta eh, idazten du suarencha. Jaiziki ba, ez dakit gaztetatik hola egitenuen bezala, ez hain idazten dugu gaztetan uh, guretzat, gero ba, palagun batentzat edo eta gero gero bereziki segitu izan dut idazten uh, aurgendako, aurrena uh, kantu edo uh, alegia txipi batzu eta ara gaur egun gutxiago manaketak badin badira baina hain itzez gutxiago idazten dut. Eta zerke inspiratuko sintuzke? E, azken lanetan uh, auhei buruzkoak ba, auheak ispiratzen haute, etxean ditudanek e, badut orstut, uh, horiek dira nire sohomen lanik uh, bikainenak etxeeko auheak eta ba, horiekin badazerregan aliguziz eta aventura polita da bai. aipatu dituzula, e, etxean aurrakukan ukan arren beti aurretan erabetartean bazabiltza lana dela eta eta apetik magazinan e, bat e, boste ezaugarrirekin bideo horria markatzen digu zen ezgon e, zure hirugarrenak hala dio zehaskatik zeaskara. E, azkenean e, irakasle lanetan zabiltzalako eta grabatzena seintzin jakindu zure lehen ikasle taldean nenguela. <gül> eta bai, daudatarako onartu izutere gomita hala ere, eh gaur gegolak e, aldatu beh ditugu zu baitzira irakasletan ikasle. Eh baina bai, xe askana xin tintzen 3 urtetan o 2 urtetan eta 28 urtetan berri txartu nintzen irakasle gisa. Alta eta hori egia da bukatu bukatunonean terminalean Ashki nuen, xegaz, ashki nuen uh, eh biziki urte bereziak izan bait ziren, gurasoak ere bizikin inplikatoek izan ditut beti danik hortan, ikastoretan, erigotzen bilkurak, etxean denetan, eta ganan, bueno, aski. Eh, nai nuena uh, pizkatoktik egunu. Uh, E, eta bestetik irakasle zaita ez duen bate bokazio nik enaken sobera egin e, bai kasketak bai arginoen Euskararen inguruan, gero tesia ere duen geagoik erketa aldetik segitu nahi noen baina hola da, biziak bere nola da, bere bidea markatzen du eta e, tesia aurkeztu ondoan aldetetik bai noen hainoa, sohtu behia bestetik tesia eta lanik ez eta hola gertu zen beraz deialdi hori, bimila bian e, denboran dona iztin, eta bai baiunako odizioan txekatzen zutela euskarako irakasle bat. Eta, etala, afkeztunen ere burua eta gerostik, Geroztik naiz nahiz, amasai urte horai. Gogoratzen duzu lehen eguna? Lehen <laughs> eguna ez, ba. e, ez, baina, fxusen baina lehen urtea bai, eta ustut hori, Etzaiela galetu behar irakaslei. Beren lehen urtea. Antzi behar da, eta bai, zaila da, ze bonyasteko onyungo esperientziarik gabe sartu nintzen. E, bo, itzitiko hortzera bukatu zen hortan, tere ista kolana, eta irakasle, eta, bon, e, eskerrak ira, nire ik, irakasle horiak ere hor behitziren, hor behitzatxe manitoen lagundu nintzen, baina biziki zaila da, eta bortitza, egumatetik bestera ikasleetalde batean aintzinan agertzea, E hala, publiko bat zurixo eta eta zaila, len bizikurtak bai, eta orain orain o ikasten naiz. Eta hori ingaldetu behar nizun,zuk eh liceoan beraz 2002an hasi zinenean, Bernard Etxepere liceoan zure eh irakasle hoiak topatu zenituen eta gaur egun segurazki ikasle hoi batzuk ere lankide dituzu. Bai, ahunt, e, sartu nintzena, beraz, bai, nerekina, nere irakasle izan dakoekina lan egin nuen, topatu ditut, gaur egun oino, bada bat gilitzen da e, irakasle dakoa, eta doela orain irugte, Ba, zure belaunaldiko bat sartu da ere liztuan irakasle eta ora ikasle oiekin ere lan egiten dut. Ara, eta horrek erakusten du, ba, intzina doala, fite pasatzen dela eta baina, bo, ongi, zori honezko momentuak dira horiek, eta plaza egiten du. Eta hor, ez dut, bat ere ideiarik, emezortzi urte zenituenean, ba, ego euskal herrira jauzi egin zenu, entraba administratiboak ukan zenituen, baina itzuli zinelarik e, larresorora edo lapur dira. Eta lanean hasi, zuk egindako ikasketak berriz modu ofizial batean, e, nola esan, legitimatu behar izan zenituen? edo aski zen. Ba ez ez, no? bai bai, berriz alderantzizko bide hartu berri zanuen, e, tesi hemen, airabaki bainoan hemen prestatza tesia, Ele nagu dela ikketa e, du ikastute egin bauen. alderantzizko egebeitu e, ikasketa egin eginako ikasketak eta selektateate guziorek fantsesera itzuli begi izanen, eta ugere itzultzaile ofizial baten gaik e, bestela zigilarekin e, eta horiek aueztu nitu hemen baionako fakultatean eta eta onartu zuten baliokideza. Mm. Euskal ikasketen baliokidezaeta Horla segitu na bai, be hittze ere alderantzizko bidea. Mm. Takasu hortan itzulpen lan bat izan zen itzenuen azterketarik eta hori da itzulpen lana hon e, hartu estuztenan egindako lau urtek hemengo fuga ikasketena gaur egun beramaztehala litzateke ez mm. e, arauena baliua zuela eta beraz zuzena sartu nintzen e, de la koite shi Eta konkurtsua pasa berri izango du, se berriz. Bai, begiz beste behin ere eta baina ez berala, ziren lehenik hordezkari uh, gisa hartu intentzen se askan, ez en, zirenenen beraz uh, lehenik uh, livratoarte bat uh, ordezkari gisa segitu nuen, Bein posto erdea libratuta lehenik seaskako barne formakuntza prestatu nuen, eta ondotik, e, behin hori be, gaindituta edo balidatuta, e, kapeza pasa nuen. Forre, ba, e, bilaldi doi bilbide e, zaila gogorra, e, klaseak initean astazken talarun batero baionako fakultatean, Eta gero, bigaren uktean, IFMak gaur eguna ez direna gehiago, bordalera, bordalentziren, braz, hastazkenero, bordalera joiten nintzen. Ara, eta guzi hori lanean nintzen bitak. Tean, hori, ne ustez ari bizi zan dute, bizi dute gaur egun oino, bera beste manera batez, baina, bai, e, urte zailak izan ziren. Hori guztia, bai ala bai, egin behar den prozesu bat da ez da? Bai, bo kapesa beraz Linixe askan nola postua mm. finkatzen baduzu edo beraz askaren askan irakasle bilakatzen za, kapesa gehi garri bat da e, bereziki hezkunde nazionalari begira eta eta irabete begira mm. ere bistenena. Beraz, Arantxa nork esango dizun, e, noispait gaur egun lan egiten duzun liceo berri bat ezagutuko zenuela irakasle bezala, ez? Beti E, Pentsatzen dut alde batetik baldintza prekarioetan e, ikasi zenuela, naiz eta agian e, aur bezala ez ginen ohartzen ez? Zerta zinguratuak ginen, material aldetik, dioz, ez pedagogia aldetik. Eta orain, benate txepareli zeo berria. Mm. Bai, bai, e, a, xikurako aldaketa jauzi ja, on, ondibat eman dugu. E, alde batetik, e, azpiegitura bai material aldetik, e, ba bon, entzun da baldintza eskasetan areginela bo, eraikina biziki hartua zen eh e, e, liceo garai bateko liceoa materiala eretzen Usu zu ibilki baina, bo, ginen, eta arrainabou ororen buru saia hartuaginan eta naizta marmarean ibili beti ba aintzi naiteginen eta eta ora egia aldaketa handia dela denen dako ikas lendako bena guretzatko ere bai eh Nun baite lizoa ahuntatugu, asko lizo bat, eta dena ongi martxan da, hori ez du gehiostakururik, ez ongi lan egiteko braz. Eta ez biziki ongi pergiona da, intzinadoaz gauzak, korpura ondituz doa, naiz da horrek uh, pentsagu ameka ginen, dola urte bosturte, gaur egun uh, iruita ikasle dira edo hmm. terminalean, e, kopura biziki handitu da, ba, seina leona da, ba, atxiki behar duguna da, beti gure filosofia hori, ba, oskara, biztandena, eta alde neugian uh, aheman hori, ikaslekin dugun aheman hori, eta bera hor lizoaren nisoa uh, biziki handia baita, eta bizki barreatuak direk ikasleak ez du goi no, lohtua hori, E, gau egungo nizan, baina, baina lohtuko dugu eta, eta segituko du aintzina bai. Eta, berbada, entzulasko kesango dute galderan arda garria dela, eh? baina e, Euskarak hizkuntza bezala presente segitzen du aldaketarik izan da edo seguraski esango jazua gian gaztelerera entzuten dela eta ez Frantsesa bakarrik. Bai, ala da, entzuten alizean gaztelera, Frantsesa eta Euskara e, ba, Euskara betiko nola ezan kezka edo alta gure euskara da gure bizitzeko tresna, gure komunikatzeko tresna, gure adentzer bai da, esenditzen duguna, afektibitate ari lotzen duguna, eta alizuan uh, bara, hortan entzatzen gira, egia da, baxantxesa do gazterera entzuten dela, e, Bana hortan ari gira, ta ikasle zenbaitek badakitea urektunte behar denboran, gure garaian ere alazen, gauza behar bat kopu txipiagoak zirela, e, baina hala da, handituz doa dena, familiak ere handituz doaz, e, ez dira bortzaz erzkaldunak eta pentsatzut guzi horrek badura eragina. Hmm. Eta e, literatura ipatu dugulen, arantxa, e, aurrok e, taldean, sartua zaude, e, Filipe Albojekin batera, eta duzu etxean ematen dizutela sormen e, iturria e, idazketarako, e, horra gian e, literaturan aske sentitzen zara? Ba, eta ustur lan dela augen dako idaztea, e, beraz badira izaitan la dako edo gazten dako gai eguneroko gaiak dira e, eta ezt, idazteko teknika horiek aski jabraz, izaitan lagauza labur laburak edo behar, behar, gai landuagoak ez nola gehtabat zan Filipek gaiak proposatzen dit edo musikabat pasarazten dit hori buru zea idazten aldudan ikusten dut, edo, edo egunerokoa edo zen gauza kipi testu bilakatzen la, mm -hmm. eta testutik kantura.... eta Nolaten eman zenuene jauzi hori, ze elkarrizketa pentsatzenari edo prestatzenari nintzela, Pentsatunenakian, e, zuk aurra zinenean faltan somatzen zenuela euskaraz aurrentzat egindako zerbait, hori izan da arrazoia edo? Ez, bate, eta aurran nintzarek presesiki bagin e, bakit diskoak giniten denboran, vinilak e, goita mairu itzulikoak, etxean e, bagin itoen, askiski miski eta kaskamelon izenekoak, hori e, besta atzaiteldu, beran bagin itoen preskentzuten gintuen. Haliz dahteohtan, hori bi milagarren urte astapenan Filipekin alkartu ginenean beiduritzen zaigun baziren ere baina etzela aski eh aurrendako berek euskaraz kantatutako kantuak eta hori izan da pixka eta abia puntua uh -huh. Eta txegin duzu? Bai, bai, bai, bai. Hor uh, joan den uh, aukten, beraz amabostukte beteitu ahok taldeak. E, diska berri atera dugu, kantu berri zenbaitekin eta, eta bilduma batekin. E, gero, azpimatu behar dut, e, zenbait kantu beste idazle batzuek idatziak direla, ez ditutela nik den denak idatziak. Eta zera da, zer ahok urte ditu, talde handi aldatuz doaz dolamagost urteko gazte gaur egun ogoi uhtetik gora dituzte eta beraz e, entzuten ditu da, batzuta ikasleak ere aurroken kantoak kantatzen, baren unbait e, balaz egiten dut, ikusten da martxan den zerbait dela, eta euskaraz kantatzen dituztela kantuak. Ikasleekin lantzen dituzuletak, batzuletan? Ez, aurrokenak ez. Ez eroza <laughs> batzuletan. Bai, bai, bai. <laughs> bai. Eta beste proiektu bat, er, taldearekin eta, bueno, gauza asko da borrateko horren inguruan, kontatuko izkibuzu, niri e, atzun imelizeinela, holtza ganean? Bai, eta hori izan da, esperientzi bikaina, e, ba, usaiaz kanpokoa, du lazaz piukte, egin ginen, montatu ginen, maialan futukzekin, egin ginen, maialan futukzekin, topatu nuen, balga, zagutzen ginen, niba ino gazteagoa da, baina, ara, kolegiotik eta elgahezagutzen ginoen, eta elgahekin lan egin ginoen, eta biziki untxapasa zen. Eta eran nion, pena eh, ondok urtean eh, segitzen lan baina ni aurdu nintzela, beraz ondok urtean nintzela lanean ara, arituko, eta bera kantzera, bera nire aurdu naiz. Hala, eta hortan utzi baina askifite antzerkiaren eh, Boni beti da ni izan naiz e, baina nintzen sirkulan taula gainerat igana salbu e, kastolan eta katalintzalar berrirekin ta egindako antzerkietan eta idei tohitzaigun zen ez e, biak ardun izanki ba ardun aldeari buruzko antzerkilen bat mundatu eta hortan hasi zen aventura eta eta eta, eta bikain eh ara No, nola egan, ordu naldia ez da, edo amatasuna gai une da, ez ginoan deus behi asmatu, baina gure eta uste dut ordu nizaiteak lagundu gintola be, be, bereziki egoera bera bizi baiginuen. Errealazen. Errealazen, ez dakitzen bat, eraino egia e, bizi izan ginituen edo entzun ginituen, gautak kondatzen baiginituen. Zortzila betez ordu ginen orduan, eta ara, azaruan or mila seiko azkaldu aditut ez bakatu amekako Azaruan, eman genituen hainbat uh, haste bururo, uh, haste bururo eta ara, bi astera sortu zen uh, gure izadi. Larri, la, eh, ba ez ez, <laughs> gozo, ongi-ongi, biziki-ongi, eta ez ezperientzia bikaina izan zen. Eta hori gogoa emantzeguna entzina segitzeko, eta hori tiktik beraz handik bihukte amakiak, amatasunari buruz, eta hori uh, Jaz, beraz, horkeztu ah, dugun azkena, trilogiako azkena, amatur, eh, gure tura, eh, itzulia horretan ah, bukatu baitzen, eta amak baigira eta amaturak ere bai, zbaikira bat ere, mm -hmm. antzerkik profesionalak. Esan duzu trilogia, ez da gehiagorik egongo. E, bena, Hisankak, eh, na egin nuke bai baditugu ideiak, bena. Eh, daikikin da hitz egiten da, oitoan den. Ara, bai, bisipen asto sudalesan. Eh, los pawo sztuchteetan egiten ginuen, leenean, eh, bena inkasli guztiekin kanpoko norbait ez garatzen ginuen. Ara, bizpaira urtez ola egin dugu, ongi pastentze ben azkenan kopuru uh, handiak ziren, ziren denak botxas uh, plaze ezari, eta beraz, erabak ginen, kurtsuetatik uh, ateratzea, edo, kentzea proiektua, eta e, nahiante edo bolondesei proposatzea. Eta horai, irugte, beraz, e, e, osteguneko egitean, eta estazkanatxaletan taileja muntatzen dugu, eta eta biziki ongi, pasatzenak. Zuzendari, aritzen zara? Zuzendari, edo, bara, bai. Zuke dinamizatzeu zuorkesta? Hori da. <laughs> eta, eh, alakoetan zailagoa izaten da kurtsua egotea baino, Ala errexago zaizu antzerkideen boran. Azaz, az, az, errexago eta plazzer handia da, e, estudioskustekorek urtsuarekin, eta bai, hori aitutuko izu, nahiago dute. Nahiago itutolako proiektu edo jaka animatu, ba, kohtsoa ere gustora maite itut kohtsoa, baina ez da bate egoera bera, ez testu inguru bera, dira nahi baitute, haurten bai. amasaiek izena eman dute, talde polita da, eta ara, eta besta eman bat da, ere ez da ikasle, irakasle, baina eta proiektu politaka eta artista handiak baditu gulizuan. Tagian horrek ere laguntzen ditu, Euskarara lotzen, pichin bat gehiago? Bai, Euskarara, eta gero ere, uh, geroari begira ere azterketetara, ba, oskotasuna lanzena, eta gau egun gero eta azterketa gehiago baituztea os e, pasatzeko, eta gero gorputz espresua, eta ikustean antzerkia terapion bat den e, adingu zietan. Eta hmm. antzerkia irakurtzeko ohitura baduzu? Irakuri eta ikusi, gereziki, hmm. bai, eta gero gelan landu, eta bai. Eta ikusi, anjustu, nola ikusten duzu... Ezakit, panorama edo Euskal Antzerki gintzarena? Oanik, e, duritzen zait, azken urteoetan e, antz, Euskal Antzerki gintza osagahiz ongi dela, e, kusituga azken urteoetan e, Euskal Azko lan bikainak, eta bizirik da, nekustez, eta antzerki mota guziak, bai profesionalak edo amaturak, e, eta hemen ere, gure eskoal bada badak hina hori, hor berrikitan, kabalkadetan, eta toberetan eman dira lan bikainak, eta bada txikimendua eta bada denendako eneustez antzerkiak badu denentzat liku. E <hazokasik> durangoko azoka dator Leicester zertzera azokaren zain egoten den hoietakoa edo arazore gabe liburu dendan erosten duena. Bobbiak e, liburuak e, biziki guztuko aditut, ez dut bortzaz goitatzen azoka e, liburu denetan hosten ditut arrazori gabe, e, baina alaren txatzen zuhtero bai, zuli baten e, egiten durangon, eta orten ikaslekin joren engira abendoren zazpian. Lubakien bandarekin, han topatzen zara? Bai, euktera, untsalaz, eh, topatzen zutan bat edo bi, eta beberen eh, liburuen gibelean egoiten dira, eh, maien gibelean, eta bisolastukatzen ditugu, garaiak hoitarazten, betiko anekdota berak kondatzen, eta bo, momentu polita izaitzen da, bai. E, kontatu digustu arantza eh, arantxa, ez zara geldik egoten. <laughs> e, bo, bizi da, batzutan pentsatu, ez banint zement xohtu, zakit? Mm -hmm. Beste nuen xohtu banintz, behar, behar, nuke bat zakit, bizi hau kanena, eh, Ongi kontenat batzuetan, bai, ba, bai, aski dugu, e, mila gauzengatik edo dena hautziko ginuke. Baina uste dut atxiki behar direla e, proiektu txipi batzu haintzinatzeko, e, profitatu behar dela egunerokoaz hori bai. Eta ara, e, uste dut horrekin, a, egin behar dela, e, gora berekin, baina beti haintzinaz egitu, eta plazereaz, eta, eta euskaraz biztan dena. Badozu zerbait esku artean une hauetan? Txukaldatzen ari zaretena, proiektu bat edo... E, bo, maiaren ekin bai, e, eh, badugu, eh? e? Bo, ez zut, patuko, ze, bo, maiaren momentu lanpetua da, eta ideia ba, e, berazolakoetan, be, ideak idazten ditugu, fite-fite, uh -huh. e, adiego iten gira, e, arkaitzkanok idazleak, fezeski, e, lizora nindadola bihasteik, asle, e, suela sali daten maitea, eta hetentzen idazleak beti adiegon behar duela ez, edozen gauza ikusi entzun, senditu, bauriek bereala idazten dituela, eta in inspirazio itu geak, beraz, ola ibiltzen gira, edozen gauza teak hartu, idatzi, noiz baitu erba, erabiliko dugu edo ez, eta ustut ibili behar dela. Ideien kai eran. Ideien kai eran, hori da, ordina nahi luan. <laughs> Ba Arantza, Igoien Iriarte, san dieus. bera, bai. Ba, mi esker gurean izategatik eta segurazki oltsa gainean edo nun baiten nikusiko zaitu go berriz. Eh, esker zure itzi ber, prazer bat izan da ta mi esker gomitalu satulik. Aurrok taldearen e, ikasi nahi dut kantuarekin. Agurtzen gara beraz Arantza. Ikasi nahi dut zakatzarekin. Izenak idazten ezkiekil. Koloreak nahasten ikasiz. Ipun lehen dakega bitosiz. Aiturak guziak izagutu. Aditzak horrainean kantatu. Itz ez itzau. Thank yeah. you. ezagutzen a apetik.